گران مختلف آردن د دمولانا علی اکتری سے دار دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شویرہ دا دی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مین چوک جانگیر ارور سوامی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 031-710-114 سورة النازعات نزول کی یو تیا فرز سورة النبعنا نازل شویلی دعور سورة اثبات دا قیامت سرد الدنیوی اثبات القیامة مع تخویف الدنیوی سرد تخویف الدنیوی اثبات دا قیامت ماخې صورت سره تړاو ماخې صورت کې دلیل بیان شو په قدرت د الله باندې نه په دې صورت کې دلیل ذکر کېږي په عظمت د الله ماخې صورت کې دلایل او د الله او په کې دلیل الله ذکر کې اقلي په عظمت د الله او د الله شان دی ځکه دا صورت دې صورت یو ځای یا ماخې صورت کې دلال او پاغه بن اثبات د اخرتو شو د پدی صورت کې ذکر کې شواهد وراش قیامت را روان دي د غل تیاریو کا د پدی صورت کې اثبات د قیامتو بشواهد خلاصه له صورت د پدی صورت کې شواهد بیانوي پراتو د قیامت چې قیامت خامخ را روان دي او تخويف اخروی دارنګي تخويف دنيوي هغه بیانوي او نه په دلمغیب او په اخر کې د پیغمبر نه دې طریقې سره سورچ کومنن روانه بسم الله الرحمن الرحیم اول کې شواهد پراتو د قیامت والنازعات قرقن سارستن کې پرشتي گواډي قرقن په سختي سره کافر مشرق نه په سر سخته سره سااقې داسېره کچې بدن کې د غونو د جنبله وررن نه او بیا دا سر رااک داسې سخته سره د مشر کافر نه پرې ساهوننا ش تاته نشتن نرمی کون کی فریشتې په نرم سره مومن سره نرمی کوي نشتو تهغ موی ته ووي چا هغه د او غیله په موږ یخلې تړلې چې موږ دا ځکونه چې شړشي وبټولې وبې دا کسه آسانτια فرشتې د مومن سره کوي په ساغستو کې واستعبهاته او هغه دې ځکونه کې فرشتې صباح پته سره صبح چې کم دنو لंबوتوي یي نه غزل کې پته دې سره فلصابقاته دې ځکه دونکو فرشتې سب کا پړاند کې سره قال انتظام ای اندظام کون کی فرشتي امرن کارون لرا چې پکمو کارون الله مقرکل ديږي یوما پاربان دی تر جو فراجفا چو بخوزی کی زمکا تر جو فراجفا چو بخوزی کی زمکا بخوزی تو سارا تتبو هر را دفا روسته وې دینه اغش په لیدوېما دمه پهل تتبو ه په وسرپسي ولاګې دي قولو بنزنائی اومیزن پا دارس باننی واجفا پایا رکی بئی افسواروها سترک داغی خاش آخ کاتبی نمالامتیانا یا قولو ناوائی بادی زجر پینکار در قیامت یا قولو ناوائی بادی ائنا یا منگا لمردو دونا خامخواب بس کیگو بافی لحافرا باغم وقنی خالت کی منگو بیاغ اسی کیگو آئدا کننا ایا پاکم کن مردی شو منگا یا زامن اڈو کینا خرار واسطو قالوا وايدي تل کا اذن دا اذن په دغه وخت کې کارتون خاصرات تاوان یې او واردې وې دا کومه تاوان یې نشو چې د بارځونې کې وولي حساب کې تب برابر تر کې فئنما هي بهشکه دا قیامت او سجرتمه دا چق دې اوه فضا په دغه وخت کې په مقدس مکه باندې وجه الارض ساهرہ مقدس مکه باندې باندې حلا تا قاهرا غل تا تا حديث خبر د موسى عليه السلام ازنا داو پکم چ आवाज او ربو رخ پلتا فریاد او کرخ پلتا بل واذ المقدسی پارته پاکې تو واچنه مې تو وا, وا دی ازحب چللش الى فرعون فرعون تا انه تو بهشکه دې سرکشته ینه ازنا داو ربو توکم وقې چ आवाज او د تاریخ پل موسى عليه السلام یادي بلواعد المقدسي فارزه پاکي تو عاشقن متواره توه نوو اذهب لرشا اولاي دلائل وركله معجزيه ولا وركري حكم وتوشو اذهب ذا الى فرعون فرعون فانه ترى بشكده ترکشده فقل وايا اغت وايا هل لك ايستق ايش کیگی الى عندي خبر تتزك کا شزان پاکي ده شرکنا وعاهديكا زبوخ امتاتا الى ربکا پترب درخ پلبا ملار فتخ شانو تبو یریگا فارعاو العیت الكبراء نویخو لأغتا موجزی لوی نخلوی اغنہ موجزی فقذبا نتغذیبو کداغی واسوا خلافو کدو مسال سلام سمات بارا نبیشاک رائس خوا اقوشی کو فحجرا نراجم کو فنا دعواز کو فرعون په قاله وي ا نهرب به کوم اللهزه حاکمستاسومه فاخزه الله اوسی والله پاک د لره نقال آخرتتي په برتنااک عذااب د آخرت والله او دنیا سره او دنیاې الله شرم آخرتې م شې دللی ان نهفی ظله کا بهشکه په دی عبرتن لا ابرا دنخوا مخای برتتیلی من نپار دچ یخشا چک د الله نه او انت تاسوو دلیل اللہ ذکر کوي فاسمت د خې پاک اللہ ذکر کی پخپل ازمت باندی دلیل و انتو مای تاس و اشد و سخی خلقن کنا پپپی دیشکی امی سما کنا سمان بنا آشی جو کلی دا غی لرا رفا پرتکلی سم کها چد غې غی فسوان برابر کلی دی و آتشا اپرتکلی دا لیل آشی پا دا ینی تور کلی دا شپالا تور پیدا کلی دا و آخر جا او رخ کلی دی زوحا ها ساخ دا غی و ماند ازحرا و روزی رو والارض از مکا بعد ذالکا پرسدینا دها چه خورا کړی دا اقرجا روبا سیدی مینا داغینا ما ها وبداغی و مرا ها گیا گن داغی والجبال اقرنا ارسا او درولی دی پس مکا باندی متعلکم د پا سامان استاس ولن عامکم د پا د خورا سار و استاسو اغن فیدالی پس دا کلاچ راشی هغه وکلویا تواما سپیرا کوبرلویا اغلویا واکیا او قیامت چې اغراشی مشکل بس پیړه دی ورک یوا ما پر باندې تازه کول انسانو یاد بک انسان ما سا هغه چ کوشش کړي ابورز تل جهنم او کار بشي جهنم لمان د پارد اچي را او ببینید فاما من وسراسو قطوا شرک شي کلی را وا سره حياتهدن غورقریجو ددن فَإِنَّ الجما بشک جان نهمه یل ماوا دازې د اوسدو دی ومامن هرراسووکو خپ چېږې مقامره د پیش ر خپل سره ونهه نفس او من کوي نفسو عنهوا دخواشاونه پهلجننته بشکجنته هیل ماوا دازې اوس دورې یس عونهکه نفدل مغیب د پیغمبر نه او پ اپوس کیستانان اس ساعت فوارہ قیامت کی ایاں مرسا چکل برازی دلرا فیما وسحال کی تو انتا تو من ذکرہ اپ بعد قیامت کی وستان ادی ت پوس کی دا چکل کو ولتا پتہ رسو نانا ال عرب بیکار استتا منتہا انتہا قیامت دا انما انتا بے شک تو منذرو یا اور کون کے منا چالرا یخشا ہا کیری له دا قیامت نه ریږي نام ګویا کې دی یوم پارط باندې ارون نه او په ويني قیامت لم يلبسوا واخ بين ترکل لاشيه تن مگر يوما هام ازه ها يا يوسا داس ته وې کې نه چې موږ دنیا کډر واخ نه لترکل سورۃ الاباس دا سورته په نزول سلی چلې ریشتم داود سورۃ اترغیب معاملات موحدین او دوستي باندي د موحدین او ترغیب چ کم دینې ور کوي چوا عمل ګرو سره هغه سرزان یوځه کا هغه سره ملګرتیاو کا او هغه د دا دان موجودا کا و د پدې صورت کې بیان دا هغه چا کوي چې هغه او کمزورو او نبی له سلام او سلام او داغینا هغه جواب نه ورکړ دا غو مسئله نه الله پاک باندې خپښ نه ناراض شو الله پاک صورت الابس دایچ کم نه نهولېغو او <تصفح> پیغمبره ترا اچانه مخړې چې هغه ځان نږدې کیتاه صورت سرمخ کې رب تعالی مخ کی صورت کې وی انما انت منذرو ته خو یې را ورکوونکی د دې صورت کې تسلی الله پیغمبر ته ورکې چته خوردی مسئلے بیان کوا او پروا د سم کوا زکه دا صورت دی صورت په سیاو زه یا مخ کې صورت کې تخويف او بشارتو نه په دی صورت کې بشارتو او تخويف چ کم نه بیان دی خلاصره صورت په صورت کې ازمات د قران کریم بیان دی او دلیل انفوسی دا لا په یوالې باندې دا رنګ مضمون د انعاماتو الله احسان ذکر کی په انسان باندې او د قیامت هبت هبت ذکر کوي او په اخر کې بشارت او تخویف بسم الله الرحمن الرحیم عبس خفش پیغمبر وتولا او مخرا والو خپل بیان تا انجاه الا امداش اغتراغلن وما ادری کا قبر تول الله کی دی شایع یزک ازن فق ځن په یوې کوي په یو مسئله باندې الی تسکیه نفسه کوي دا عبد الله مکتوم رضی الله عنه راغلو رؤشق قريش راغلو نبی له صلوات والسلام غیته بیان کاو ناسه په دې راغی نبی له صلوات والسلام د تووی کتابو رساله او هغه کړه دې ار وخت راځنه کې دې شی ایمان نه وړي الله پاک پاګبان ناراض شو چې تا دا چې بنده جوړشه ویل هغه رسالت قريش عقیق روسام شران ايمان و یمان لوریہ بند روڑی دیر ول چھ کم نہ واپس کو اللہ پاگے باندھ نه نہ الاوی او یذکرو یا بن سیتوانی فتن فاو ذکر نہ پیدا ور کینسہ ستا گتا اما من استانا ہرا چش زان بے پروا کلدے فان تانو تو لو اغ پسہ تسود دا تفکر منشوی و تاغ پسہ فکر کے اور پسہ روانہ و ما علیکا نیشته رپتا باندي الله عز دا چې ځان پاک نکې دا باندې سپوږدي پیغمبران که ځان پاک دي شرک نه هما یک انچې ځان پاکره د شرک نه اغله توجه ورکا مطلب دا دی زالو مرګ لري پرينه دي اسنه چې نه وسره ونه او اما من هراسو کوجه کا چې راښتاه یا ساج کوشش کوي وه و يخ شاو دي یریګ د الله نه فانتا نتوانو داغنا تلحا بے پرواہی کون کوي قل لا دا داسندا ان اه بشکدا قران تذکر ادا نسید دی و من شاء ذکر د چاچ کو کہیں نسید دی والی فی صحف مکرماتن دا پاسو کو در منو کی دے با پانو قدر منو دي. دي کی دے مرفوع تن دي دیومت فحرتن پاتی دی بی دی سفرتن او لاسنو دا غرلن کو فرشتو کی دی سفرا سفیل اگر اڑن کرامین بررا چې نه کان دې کرامین قدر منې بررا نه کان دې قتل الانسان زجر ورکی په انکار د قران قتل الانسان او هلاك دي شي انسان ما اقره سو شي من کر قتل را د قران نه من اي شي کم يو خلقو من شي من اي شي د کم يو اس نه پیدا کړ د الله د لرا منت فادن ات فينا وخلق الخات وورا ولدو رمستکي خلقاو پیدا کل دلده فقد دره و پاندازه کل ده سمه سبیلا بیا لارد آغاو یستره اسانه اصانه د ده ده پیده ایش بیا لارد پیده ایش ده آغاو یستره و اصانه کل ده ده تا سمه ما ماتهو بیا بده ملکی فاق برهو نداخل بکی برزخته سمه ازاشا بیا کل چه غری انشرو دوبارو جنده کی کل ده سنده لما یقزی ما امرا نده پور کل د دا حکم الله فالی انزل الانسان ودی ګور الانسان اله اتو می خلق ولتا الله نعمتونو ذکر په انسان و خپل خلق را ګوره ان بے شک منګه سبب نل ما رات یو اوبو یا رالی ګو بو ثم شققن الارض ن بیا سیر کو بارس رز مکا شقا فسر کو سره فامتن ان زر غن مونګه فی ا پید ما کی حبن دانی و این بن انګور تر کارای ایتونونه خونو نخله ک جوړ ح داقا باغونه خول باګورو وفاقیتن عاماموياب باګیا ګې مطال ل کوم سامان د ستا دپاره له ا عامې کوم د پاارره ساروستاسو فه زاجاتې ختو کله چې را شي اغا رو سرې کوون کي داسې به چې غګونه به سر کې یاو ما پااربانه یا فول ماار چې تختې به سړی مناخ د روپل نه می مور آمور د خپل نه وا د پلا خپل نه او دبيې خپلنا او ب د دامونو خپل نه دک یسې چې تکیرهو غړی لیکل لمر من هم د پا د هر یو په کې یو ماین به دا رضبانې شانون یو حال به ی غنی چې بپر پرواکی به د ل را ده نورو خللکونه په چابان د بیا سره په خپل ځان کې نفسین نفسی, نفسی چې خدای ما بچ کې ما بچ کې دا بونې چې خدای مور په لار وین بچ کې ولهم وین بچ کې نن ځن غمبای داسه hebat او او جون دین مخنا یام ما جن پدارز باندې مصیرا سپین بې روخان بې زاهکۃ خندیدون کې بې مستبشر خوشاله بې جنتيان او او جون او دین مخنا یام ما جن پدارز باندې علیه پرتوی پاری قبر دړه و امام خونو باندې به ډوله پریوتي ترا کوه ارزيږه پاګمانه قطرات ورو علي اولایک ادا کسان حمل کفره الفجر دا کافران دي ګنن ګاران دي صورت تکویر دا صورت په نزول کې ست دی وو د صورت الاحاب نازل شوی دا ود صورت علمت نفس ما احذرت په ویریان نفس او پس او چې دکلی حاضر بغه باندې او پوج مار کی صورت کې هيबत د قیامت بیان شو دې صورت کې حالات د قیامت بیانې مار کی صورت کې د قران نسیت د په دې صورت کې مو انه و ذکر للعالمين و دا قران دا خو چې ته د پاره خلک خلاصہ خلاصہ د سورت په صورت کې د حالات بیانې د قیامت اشپاک د شپیلنه مخکي عاشپاک حالاتو د شپیلنه روش دولس حالات د قیامت ذکر کی په دي صورت دا رنګي عظمت دو صورت کې صداقت د پیغمبر او صداقت د قران ذکر کیږي کی او پاره باندې شاهد پیش کیږي او صداقت د قران باندې دې طریقې سره سره چې کوم نه روان دي بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس وكو بيرت وقت جنور طور كليشي كور راغن راغون طور كليشي دا يو حالت وإذا النجوم وبكم وچستور إن قدرت خلق كليشي دا دوائم درائم وإذا الجبار وبكم وچه قرناس ويرت روان كليشي زلزلي سر سلورم وإذا العشار و آبكم وقت جوخي اوت فلت دلس میاشتته پرېښود شي د کاره و ک ل میاشت ببللار به اوخه داغې ډېره قیمت دووه لکه مونږ ته میخواه واوشوه داوه چې کمې پریزیې حیبت د قیمت چراشی دا شي د س به پریي وای زلو هو شو پنظم ای زله هو په کم چې ځناور حشرت راجمه شي زناور به د حیبت د قیمت د ووج نه د آبادو کلهتهرو دختې پهې خلوکې به داسې پټیږي اوي او شپم وای زل بهبحه په کم وقعې چې دراب به ناس ګرم کلی شي دا به ګرم کلي شي او وربهې بل شي او هغه ووربهې جوړ شي د جهننه مور سره به شي دا به به ختم شوبه او شپ حالتغ چې د قی د شپ نه روستري ودن نهفوس په کم را چې ننفسنا وجه جوړی کلې شي جوړی جوړی وایذ الماودتو په کم وخت کې چې خخې کړې شي جنکې سئلت تپوس کلشي داری به اي ذنب په کم يا غنا قتلته ویل شي جنکې زمانه جاهلیت کې غریب خخول ژوندې ژوندې اللی تپوس په کوم رده ده دانګه وس اسباب د قتل استعمالی علي دینه به تپوس کوم ول قتل د معصومان ول قتل چې کم نن تاسو در رحم کو وایذ الصحفو سوفه بکمه چعمل نامېو شرت غې کیشي هر چاله به خپله من نامور شي, شي. او ارتوي چې اقره کتابه کفا به نفسې کلوممه عللیکه حیبه لوله خپله من نامه تا بهکې سک دي وسمما او ساللورم بکمه چې سمان کوشي ته ته پرانستې خیر قیتیان چې کم قبلی او پظم زل جااحمو بکم وقعې چې سو گرم کلیشی نور با پا جوش که دا سرشی جهنم شپگم ویزر جنتو پا کمی جنت ازلی پا نیزدی کلیشی علمات داود سورت علمات پا بشی نفسنا هایا نفس ما پاس احضرت چه حاضر کلی بی فلا پس نر داسی اقس ما کې گوایی که پیش کما بلخون نسی اغستوری الجواری چه دو بیدون که دی الکون نسی چه رواند زید دو بیدوتا واللی ل شپ سه کله چې پټشي سااس چې پټکی شي ینی تیشي او صبحې اوسهارر اض ته ننفسه کله چې شروعشي ساار شروعشي سپ روخواان سغ را شي دا پهڅګورې ان نه او ب ش دا پرار د قولوور سوورن کريخوا مخوي نه داستاې قدر چ خونه طاقت دی انده ذل عرشی چې په خاکه د مارق د عرش ما کې ان مرتبه یاله دی جبريل امين دا خو لا نه ده جبريل را مطلب عین خبره منل شي سم امين دا د دې بیا امانتدار دی او په شوه د معراجو جبريل امين سره نبی رسول الله صلی الله تعالی بویتو بیر اوشت دارث پسګواري او ما صاحبکم جندی ملګری ستاسو به مجنون لیوانه استاد ملګری پیغمبر دیوانه وو لا قدره یقینا پیغ دې دلو پیغمبر جبريل امين بلا فقل مبين باک ناروح کار باندې و ما هوانه د پیغمبر عل الغيبي په وحي باندې به زنين شم تک اونکي غيبه یعنی وحي پیغمبر دې سو غشي ول بیان کوله و ما هوانه د قران به قول شیطان رجي و نه د شیطان تلشي نه تذهببونه کم طرف ته ځې تاسو ان هور داقرران الله ذکر للعاالین مګر نه دیې د پار د خلکو د من د پرار دا چا ش چې خواښې من کم په تاسو کې ستقي نه مضبوتیاې سی او ماتهشاونه نه دځستاسو الله شاء الله مګه چې غړی الله او رببلعالمین چېپارون کې د مخلوقات دیار په زول کې دوبات یا پو د سرتن نزیعات نه نذې شوري. داوۃ السراته وزاحات کی دداوی سابقی دې سورۃ داوا توزیه هولې داوۃ السور سابقا وزاحات د حق د داوی هي علمت نفس ما احضرت ارته به حاضر شي لاغي وزاحات دې سورۃ ما کی سورۃ سره رب تعلق ما کی سورۃ کې دولت حالات او د قیامت بیان شو نو پدی سورۃ کې خلاصہ داغي بیان زکه دا صورت دي صورت په سیاو ځای راول یا مخ کې صورت کې این ف عین تزهبون کم تربت تزه تاسو نو په دي صورت کې وي ماغررك بربکل کریم و څه شد او کله په قدر من باندې زکه دا صورت دي صورت په سیاو ځای راول صورت په صورت کې اصول بیاني لس لس اصول ذکر کې په دي صورت کې صورت لو کره اصول پکی زیاد اول اثبات داخرت ذکر که اده السماع و نفتورت اثبات قیمت ذکر کې در ام اتزهید من د دنیا نا بیرغبتی ورکی در ام فلاسفو باندرد که چاقوی اسمان خرق او اتیان نقبلی اللوی ننا السماع و نفتورت اسمان بسیریش او سالورم زجر ورکی منکرین دو قران والاو دقران نه منقدر بي اغي تا زور نه ورتي او پينزم دليل عقلي ذکر کي الله ني د انسان خلقت ذکر کو او شپغم ترغيب اعمال صالحات وبدون زانو ساتي نیک اعمال چ کم دینه غو او مو تقويف او بشارت اتم اسباد فرشتو نهم محبت د قیامت اګه ذکر کو او له سما اراد شفاعت قهري په اخري ايت کې يوم لا تملك نفس لنفس الشئاء والأمر يوم الظل لله لاس أصول ذكرتي بدي هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء نفترت فكم وقت جسمان سلشيت وإذا الكواكب انتسرت فكم وقت جسدوري رو غرديگي تسنس شيت رو بغرديگي وإذا البحار فكم اجدر يابنا فجرت روان قريشيت ویز القبورو وگم وقیش قبرو نوالا باغ سرد دوبارا جو اندکلشی علیمتو قوبشی نفسن حریو نفسو ما پاسو باندی پاق جزا باندی قدمت ما پا اعمالو قدمت چمک کلی کلی و آخرتو رستی یا ایوها الانسان اے انسانا ماغر رکاسشی دوکا کری تو بے کل کریم فارف قدر من باندهی اللذی اغا اللہ خلق قاچت پیدا کری پسوکانو برابر کن دامونستا فادلکانو برابر کن شکلستا یا تبیستا و تبیامنا شکری فی ای سورتین یا پا کمیو شکل کی ما شای چوی غفتا رکھا جوړ جوڑ کری داسنه دا ک تاسوای مت نیشته نه نه بل تو کسې ونا بر کې تازهروجن کو ب دی او قیمت و نه ععللی کو او کشتې په تاسوبان دله اف دیین مخاتونې فری کی کرا من کا بین قدر منې لیون کې کی ک من کا بین قدر منې لیون کې یاموننا. پوئی کی دیما پاسو تفلونا چکوئی تاسو ان الابرارا بیشکنکان لفی نعیم خام خواب نعمتن کی بئی و ان الفجارا بیشا گنانگاران لفی جہیم خام خواب دوزخ کی بئی یس لونہا داخلی کی باقیتا یوم الدین پرزو کامت بندی و ما هم آنبیدی عنہر دی جہنم نابقائی بین جدا کی دن کی واقیتا بداخلی و ما ما یوم الدین صدر ثم بیا ما ما درا کا خبرې ته ما یو مدې چې شمر له یدا روز قیامت يوم رد قهري باخرته يوم دا روز دا لا تملکو چې اختیار بنري نفسو یا نفسو لنفسه ده پار ده بنفسه شي عادي وي زري والامر اتول اختیار اللہ يوم اجن و دارس باندي لله يا سرت متوففين دا کې شپه ګټي اده پای د سوره العنکبوت نه نظر شویل داود سوره الاستناب عن الامال السيئه ځان بچول د ناکار اعمالو نا الاستناب او ځانل ناکار اعمالو ځان بچول مخکې سوره کې بیان د قیامت شو نه پر دې سوره تیوي چې قیامت د تیاری کې ځان د ناکار اعمالو نه بچی دا سورته دي صورت پس یو ځای راول یا مخ کی صورت کې وي وال امر یوم ایزل لله اختیار کو دار باندې خاصه ولا نه دی د دې سورته شپګمیت وي د دې سورته شپګمیت یا یوم یقوم الناس لرب العالمین پاره باندې چودري کې به خلکاتو پاره پاله کې د مخلوقات دا سورته دي صورت پس یو ځای راول خلا سره سورته وصورت کې د ناکار اعمال نه اجتناب عازر او بیا تخفیف اخروی یره د عذاب د اخرت دا د مورزینو ته عاقیت زور نه ورکی زجر ورکی او بشارت مؤمنانو ته او پاخر کې بیا زجر او هغه استهزاء کوونکو ته بسم الله الرحمن الرحیم وایلن هلاکت تل المتوفین دا پارا د کم تول ورکونکو کم تول چې کم دنه ورکی تدفیفا ینه د هر یو چیز د پارا تولشت دی امر د پارم تولشت دی نجسنګ سیس پورا تل د کس اعمال پرو تعالی الزینا کسانه زګتالو کله چې تول اخلی عل الناس دخل کنا یستوفون پورا اخلی ویزا کعلهم الکلا چې پیمانه ورکی خلق ته او وزنهم یا تول ورکی یخسرون نو کم ورکی زان چې خنه په یو او چواتينه په بل دړې ویدايو سبحان الله دړېره د بل الحمدلله دړه واه 10 د مکوا که حدیث کرا دي نبی رسول الله فرمایي چاچ تول پیمانه کې کمی زیات کو قیامت کې الله د دوو دو اور د غرونو میږي کیند اور غرونو دانجه غفي به تشي د اور غرونو به اتل بوله ورکی چې خانه تعالی و سوره بتلی نه چې د د دخوا جو خله کخوا الله خلکوله چې خلکوونه اخ نه فوراخلي چې چااره وکیې کمور کې نو آیادي ګمان نه کوي او لای کا کسان ان چې به شمه بوسونه دباره ب جون د کول شيلیو منا ظمن دپار ده ځلو یو ماپاربانې ی قوونناو چ کې به خلک لرب بلهعالمین دپار د پاارو کې دمه یا لردبلعالمین پهخوا کې د الله درج سر کلا داسنه ده دا ان کتاب ل فجارې به ش کامل نامې دګونان ګاران او دفیسی جین قام مخ پسېجنین کې او ما داکات څ خبرهته ماسی جین شسیجین کتاب هم برقوموم دا ی دفتر دی مقره شوي وا نه خلاقات ته یو میځین او دا رضبانې لل دپار د روړل منکوو اللہ جینا کسان وقضیبونا شدر و جن کی بھیو مدین و زکامت وما یقضیبونا در کی بھی دیلرا اللہ <اللازم> کل موت دن مگانا هر یو تیر دنکی دا حدنا عصیم کننگار فاق کامت در وجنک ازا تتلا علیهم زجر ورکی تو استحضا در قرآن یا پینکار در قرآن ازا تتلا علیه کلچه بیانولی شدتا آیاتون آیتون در منگا قال ویده اساتر اولین دا قسی لما قنو خلقوری کلا کل کسی ندی خانا کسی ولی بل رانا بلکه زنگلا غلده علا قلوبهم پسونه دی باندې ورته زنگل کې درې قرآن توبه دا ساتلو ولینې ما کان یکسبون هغه چې دی کول کلا لا دا سندا انهم بشکدی ربهم درقنا یا عربهم عن رؤية ربهم دليلو د ملاقات کولو درقنا یوم الدین په درو باندې لا محجوبون خامخا بر تکول بشی نعم ممنون ونزدیکورشی دیدار دا الله صابت دے ثم بیا به دی لسوال الجحیم <سؤال> داخلی کی بجاننم تا ثم ایو قالو بیا بولشی حاضر لذی دا ورزاکو انتم بیهی تکذبوش کتاغ دیل را درو درنا کل لا دا سندہ این کتاب الابراری بشک من امیدنی کانو خلقو لفیع اللین خامحاف اللین کی وما دراكا تخبرت ما اليون سشديلي كتاب مرقوم دا دفتر دی لیکل شوی یشهده المقربون حاضر اگې ته مقرب دا غځيته دفتر تا مقرب خلق ان لبرع بشکا نکان لفي نيم خم خفنه متو کی وی الله رای کی پتفن باندي ينسرون غدي بيو تعرفو پیجن بافي او پا مخونه دی باندهی تعریف و توا پی جنیه فی وجوهیم پا مخونه دی باندهی نظرت النعیم تازه والدنیمتنو تازه کی دنیمتنو خوشاله خوشاله بی اچه اصلاح خوشاله نمخنه فترگی لکنن اخو خوشاله اچه خوافی علک شندن پریوزی تعریف و علای فی وجوهیم نظرت النعیم وده جهنمیان والاون بشند پریوزی مخونه اده موامنان ومخونه تر تازهی یس قوناس قول باشی پا دی باننی میر رحیقین دا خالص شرابونام بختوم چه محر بلگول شوی پا اگه بانده ختامهو محر داغی مسکو دا مشکو د نا مشکو محر باز، لپاسو پی لگی دلی دانه جی دولو کم بیرو پی لگی دلی نا ختامهو مسک قلاوی محر داغی دا مسکو دا مشکو انبارو بای و فی زالکا پا دی نیمتونو بانده فل ی تنافس وایتو کلی خواہش کون کی و مزید مزیدو کی و مزاجو سفیان سر احمد اللہ علیہ خوف کی چاله دلو یو انسان گنه بل توی څنګه چللی فل يتنافس المتنافسو فل يعمل د دې په اړ د عملو کی عمل کون و دانمتنھا و مزاجو یو ذی شی به یسرہ من تسنیم تسنیم یا تسنیم څه شی اینا دایو نه دا یا شربو چسکی با بی حل مقربون دا غین اغنیز دی خلق مقربین این المج... اللذینا بشکا کسانا جرمو چا مجرمان دی کانو دی من اللذینا فاکسانا پوریا منو چا مومنانو یزحکون خندا کول کی مومنانو پورو بیٹو که کولو بوردتو بورد بور دی پا کلا بلشان دی لی دمو سلیو والدو ادو دا چلو کن دا طول دنیا پرسو دین دار پور خاند و ان شاء الله مؤمنان به غی پور خان و اذا امروا کل چتیری ګی مؤمنان بهم په دې باندې یتقام ازونسترګی ویو ولتا دا دره نام واحد دی لا دیندار دی دا متبی سنت سترګی ویو بلټوی دنیا کې و اذا انقلبوا کل واپس دی لا الہم قرنقبلت انقلبوا واپس شدی فکهین خوشالي دن کی مستی کې و اذا را هم کل چ وی ندی قالوا أيدي إن هؤلاء بشك دا كسان لزوال لن دا بلار دي دا اصلا بلار شوى دي وما أرسلو او ندلقل شوى دا كفارو عليهم پا دي مؤمنانو بان حافظي نساتون کی فاليوم الذين فسنن رزي آمنو چه دي من الكفاري كفار فور يزحقون خندا خون كبا دا خندابور پوري كي قال آلال الالآراء كي پتختن بان ريانزورونا ناس بيو بلتو مخامق بوري حال او دابوي حال سوی بل کفار او چه اور کشو بدل کفار تا ماده اسو کانو ه فالون چکلی سوره دا سوره په ذل کې ترسیده په د سوره الانفطار نازل شوه داود سوره او الاستناب ان اعمال سیئه دې سوره کوم وي ازاند نه کار اعمال نه بچ کې او ترغيب ورکی ال اعمال الصالحه نیک عمل تر مخ کی صورت کې اعتناء د ناکار اعمالو نه بیان شو د پدې صورت کی ترغيبه اعمال صالحو ته ور راشي په اعمال صالحو باندې ځان خایص پکې ځان مزین زګ داسورت دې صورت په سیاو د ایرو خلاصره صورت په دې صورت, صورت کې بیان کی اسباد قیامت چې وا قیامت غواړي اراروان دي قیامت را روان دی اغه له غوري او اوکه او شواہد سلور چکمندن پیش کړي سلور شواہد و انکار مکوي قیامت खामه خار روان دی دانه کې قران په صداقت باندې شواہد بیانې به طریقې سره سلور روان دی بسم الله الرحمن الرحیم اذا سماون شقت کلاچ سریش اسمان پکموکی اسمان انشق قصیلی شی وازنت تابدار بی به دا حکم در اقپل و حق قطع دا تابداری ها قرع و از الارض و پکموکی اسمک آمود دا تراخ کلی شی وزمک تنونو براک کشی دست و القد ما صوفی ها چپجز ما کری و تخلط خالی بشی ورد قیامت با دا زمک عرص بار رو باشی است رو اسپین کسی دی مادنیت بر بر وازنت او تا در ر او خپلو ح دا تا حه یا انسانو انسانه ان نهقا به شکته کا د هم مشکت کوون کې لارب ب کاره خپل ته قد هن په مشکت کلو سرهفه ملاقي یو ځ ک د د الله سره سامما منه راسو قووتیا چېوررک شاغته کتابو من نام داغو بینې نه په خل لا دغه کې په سوپ پهذر د ی حاس استستا بوشغ سره ایسا بسانو علا بیزه جنت داخلی شد دنیا که دربانه ماه پردا چولیو درتم دربانه ماه پردوا چولی که چرس خطایی گناو رو دلیش و این قلبو واپس کی گفه الى احلی مرگو رقبل تا مسرورا خوشالا خوشالا خوشالی که مارا جنتی کتراک ریشو مارا باکر و من او هر آسو کو او تیا چور کشا غدا کتابو امن نام داغو و را ازواری رسول شانا لاس بول شادا کی فرشتی او ول ابو ورکی ملامه فصوفا پزر د یدو چې دی برابرلی سبورن حلاکت یدو आवाज بکي سبورن حلاکت تا مرتجی خدای مرګا ولي چهالاکشم چې تباشما دا आवाज بکي ويسلا داخل بشیدې سیره جهنم تا انه بهشکه د قانون دی په اهله فقر فلکی مسروره خوشاله دنیا کې ډیر خوشاله مې مانځه ته چې کم دینه راتو او نه ج کم دینه نو قرانت راتو نیغه کې خود ان باسي مونږه سامنے يو اباځو کړهل باندې د چراتو نه راته نه جمعات انو بهشکه ده زنا یقینو الله يهور يا ګمان کودا الله يهو چې دیو آپس نشي الله تا بلاولنا ان ربه به شکر ابد ده کانو دی بي پدبان بي بصیر لدن کي فلان انا داش خبر اقسم او گوايه کوم بشفقې اغا سرواله یا سپینواله د ما خام نور چه فروزی نسرواله داور پسیده سی سپینواله من و اللینه شپا گواده و ما وسقو او اغا چرا جمع کی آر یو سیز شپا چرا چنه آر یو شی را جمع شی ساروی راشی کورت زینو بنیان کورون تا راشی ورس زناور قلزین تا لرش والقمری سوامه گواده زد تا سر قلچ مضبوط شي. سوارلت می لطر... لاتركبنا خمخاتا سو بدلو لشيئ طبقا فبدل دوسرا عن طبقه يو بدلون بلتا يا لاتركبنا خمخاتا سو بدلو لشيئ طبقا ديو حالت تا عن طبقه دبل حالتنا يو حالت نو بل حالت تا ته بدليغي فما لهم لا يؤمنون پس شي دي لرات ديمان نرولي و اذا قري القران و اذا قرآن قرآن و قرآن کا دا قړ که چې لسیشارالې منخورآنو ديتهخورران لا چې دو نا جزې نه کوئ بللهنا بلکیا کسان ک فروجک خانددي ی کسېب د روجن ک داخورآ والله خدا پاکعا و پوهې کې بما پااسو ی اونا چې دی پټي په ب ش د نن وخت میګی دا سوره البروج پنځول کې 27 ته فز د سوره الشمس ناظر شولې داود دا سوره 10 دا اتلاو المؤمنین ودا مؤمنانو از او دغې کوم دن امتحان مخکې سوره سرا ربط او تعلق په یو طریقو سرا مخکې سورت کې بیان شو تهفیف او بشارت بیان کړه د پدې سورت کې دو کسمه تخفيف او بشارت او هغه بیانول زکه دا صورت دي صورت په سیاو ځای یا مخ په صورت کې ترغيب اعمال صالحات بیان شو د په دې صورت کې داغه کوم دن نتیجه بیانول زکه دا صورت دی صورت په سیاو ځای راول صورت په صورت کې پنځه مضامین بیان یيږي یا شواهد ثلاثه درې شواهد بیان یيږي ا دین تخفیف دنیوی ا درما ایمان اغا سبب د عداوت او د دشمنی ګرځي ته ایمان خارکه دشمنی د خلکو به تاسو رړي او اصل ورم تخفیف اخروی یره د عذاب د اخرت پکې بیانې او پینځما بشارت مؤمنانو ته بسم الله الرحمن الرحیم والسماء اسمان گواذ ذات البروج چې خاوند پړا ونه یا د برجونو دی والیوم الموعود او هغه ورځې چې بعدش کلی شوې ده او شاهدین غوي کوي کوونکې او مشهودو چې غوي کوي کړې دا ټول غواضي پس اوतेला حلاق شو یا پلانت شو اصحاب الخدود خاوندان د خندق والا اناری ان اغل اورو ذاتل عقود چې خاوند لږ بوده ازهم پکم وقته دي علیها فخا کې داریقو الناس او هم اودي علامه پاس باندې یا فالونا چکولې بل مؤمنين مؤمنان سره شو د حاضرو رسول الله صلي الله عليه دریس او کاله مخکي د صحیح مسلم روایت ته چې داغه مخکي يهودو راغېدل او په نجران علاقي سايانو باندې چې کمندن حمله وکړه کل چې داغې نه زينه قبضه کړو باچا د يهودو پیراغه نې سایانه ته وای چې تاسو د موږ د دین قبول کئ اخپل دین پریزه نه وینا کسان به غیر بغیر اوستلو او بادشاه وزیرانو یو کند د ورچ کمنه جوړ کړل طارق اور بلکو قرشه دی گیر چا پیروا چوله بادشاه ارم زو نواس کې ناستو او چې څوک وراله او دې خبره به نه منل نو ورته غرزول یو ځنانره واستې شوه آغه سره تیرودون کې چې کمندې معصوم وغېکې اره ته وی دا مثلا زمونږ دا, دا او مناغوي نه دا داګه نه لکه واغښته او ورته چې کمندې نه ویشت دا آغه ورن چې کمندې نه آغه معصوم اواز کوي یا مور دن ناراضه دا ورن رې دا ګل ګلزار دی دا ګلون د اداره حته او مور ګوره مسالین نه روستونې شو غواړي او چې کله د کچلو شاغی دا چلو کو آغه ور داسره غلم کو داسه وردا چې ابا کوالو او چې وزيران به چې چا پیر سنا سنن جو لږی اکل الله یما د خپل بندگانو انتقام چې کم دینه واغس په دې آیتونو کې هغه ته اشاره کوي الله یور دینات چې پیر دغینا اکه مؤمنان سره سکن لوی حاضر و, و او ما نه او دې دشمنینو کې منوم دي سره الا امینو مگر دا چې یقینو کدی بالله په والله یقین کو په الله باندې الذي <العزیج> زود اور ورده الحمي استيله شوي دي الذي اقل له دا پر قبضه کې د عالم کو سماواتي بشيد اسمانونو والارضي دز نو کو والل پاک على كل شيء پارته باندې شهيد خبردار دي ان الذين بشكاکسان فتن المؤمنين فتن المؤمنين چې دشمن کې مؤمنانو سره وال مؤمنات مؤمنانو سره ثم لم يتوبوا بتوبون باسي پلا هم دې لپاره عذاب جهنم عذاب د جهنم دی پلا هم دې لپاره عذاب الحريق عذاب څه دونه کوي بشارت مؤمنانو ته ان الذين بشكاکسان امنوا ثم امنا دي عاملوا الصالحات يملكون ایک دې لپاره جناتن باغونه تجري چهب یک با من ته النهارو لاندې داغین ولي ذالك الفوز العظيم دا کومه ویلو یا یاره انبا چر ربکا بیشک ان ولدر ربستا لشدید خمخړی سقدی انه بیشک د الله او د الله یبد او پیدا کای مخلوق و ییحید و ییید او بیا بد بار جوندی کای وهوال غفور والود د الله به خون کړي کوون کړي د عرش مجید ځاوند عرش لیدې فعل پس کوون کړي لمعده سو یری چرادو کی وهل اتا کای راغله تاتا حدیث الجنوده خبر دا فیران آفیران سمودیانو بلللزینا بلکی آکسان کفرز کافران دی فی تکزیف پدر جن کلو دال اد کتاب کی دی واللاخ دی فاک می ورائیم چاپی ردینا محیط گی راچون کری بلہوا بلکی دا قرآن و قرآن مجید دی دال قرآن لوی دی فی لوح مخفوظ پاگا تختی سات علی شوی کدی سورت تارق پنزول کشپک دیر شو شو پدہ سوره البلدنا نازل شويري داوود سوره ان کولل افس لمما عليها حافظ نه به انسان مگر حافظ پيشته دي الله ساتن کي پيشتره ماخي سوره سره وت او تعلق ماخي سوره کي تقويف او كفر بیان بيان کو ل پدي سوره کي الله وئي مولت ول ورك امه له هم روايدا لغ مولت ول ورك سبر وتو يا ماخي سوره کي بیاں شوش واحد مختلف نپدي شواهد سلاسا او بیا مختلف مزامین اغذیکر شو نپدي صورت کې بیان کې اثبات اخرت قیامت دغه اثبات یې کو خلاصې صورت پدي صورت کې درې مزامین بیانای شاهد پسوا د قیامت والسماء وتوارق اځې مثال د قیامت فالیون ذره الانسان مما خلق وذ الانسان ذ خلقل خلق قد تو ګوري او درې مضمونو شاهد پیشکی 파زمت د قران کریم باندې دې تر کې سره سوره روانه سورت کې درې بسم الله الرحمن الرحیم والسما ئسمان غوار وطاریق او تارق ستوره غوا ده چې هغه دش پیرزي او ستوره اغذل دن کې کا خبره تو ان نجم الساقب داستور زل ایدن که ده یارو خانه ده پس اگوا دی این کل نفسین نیشت دی ایس یا نفسو لما مگر علیها پدی نفس باندی حافظو ساتن کشت دی حافظ الله ساتون کری فالی انظر انسانو پس ادگور انسان مهم خلق نسان پیدا کرده شوي دی خلقا پیدا کرده شوی دی مهمان دافقین ناغبو دا و په خپل کونکو نه یا کوروی چروزیم بینه سلبه د شاد سړینا او ترای او د سینې د خزینه انه بهشګه د الله علا رجیحی هو واپس کولره د باندیل قادر همخه طاقت لرونکې او دا د اغز ناراضی دا نطفه چې هغه وی د زيت طاقت ندا علی مونداغه د نه رو باسو و انسان مونداغه نه پیدا کوو د بیان په دی باندې چې قیامت کې به الله واپس کیګما یو ما پارزبانه تو بلا سراعی رو تو بلا سراعی رو چی خکار بشه غرازونه فمالهون بیندر پاره من قواتین این سیاو طاقت و لا ناس ارنسوک مددگار از دمان اسمان گواره ذات رجعی چه خواند واپس ایده سمتلب باران رجع باران توی خواند باران والارضی زمکا ذات صدای چه خواند چودون و دا اگر تو خمس در غنیگی اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَسْلُو چو بے شکاقا مقادا وینا جدا کون کی دا حق و د باطل حق و باطل اغجدا کی داسو بینا اللہ را لے گلے وما ہوا انردہ قرآن بالحضر بے فیدی انہم بے شکا چل جوڑی که دا پچل کول سرا واکی دو زم چل کمہ که دا پچل کول سرا فما حل الكافرین مولا ترک الكافران تا امیلهم مولا داغیر و حیدہ صورت الاعلا او نزول که اتم ده پده صورت تکویر نازل شویره دعوه ده صورت ده سب به حس مرد بکل اعلا و ده اللہ زاد ده شریکانان پاک و گانا ماخی صورت سرابت او تعلق ماخی صورت کې خلقت ده انسان ذکر شو ده پده صورت کې تکمیل ده انسان ذکر کئی چې انسان ته خلا پیدا کرده خستا تکمیل و پس سر رازی تو قرآن سر برازی نلارش 40 راش کنا وزن نیمګړی د دنیا نه ولي بوز دی ذیم صورت کې د انسان او حالت ذکر شو چې دیو الله پاک غنی د شری قانونا ځکه الله پیدا کل رده نه په دې صورت کې وای چې و انسانا تا ته الله غو طریقې د ځن ټول الله کول تا ته الله غلار خو دل دا د عقل لر نه ولي چې کم نه بیلار کیږي او تا اور خلاصې صورت پس صورت که اول که داور توحید بیا دلیل اللہ ذکر کهی پخپل یوالی بانده او ات تزهید من الدنیا د دنیا نا بی ورکی او عظمت د قرآن کریم او دلیل پدی زکر کهی چه علم غیب صرف یواللاره او تیزی ورکی پدی مسئله بانده فذکر پس ارسوا پس بیان که دا مسئله نا مسالا ی خلق تو دی دې طریقې سره سورۃ روان ده اول کې داوره توحید سبحانه ربک الاعلى پس باور غنا نمر په د شریکان نه چډیر وره الذی الا الله خلق چې پیدا کړي دي مخلوق وسروه برابر کړي دي والذی الا الله قدره چنده زکړي دي هر یو چیز هر یو چیز پاندازه کړي دي فهدہ نतरी قدم عاشورته خولدا جن جن بسنګ تیرې فراسکه بسنګ کې سنګا بغردي فحدا لته هدایت فطري وي والذى اغا الله اخرج المرعى چروباس گیا غانه وجعله نو بغردي اقللا قسان احوا خزل فرورا سنقر او كفلاتا تنسا یاد وکم تا ته دا قران نتب نيرهي فلا تنسا ت ميروا چوي زما قران یاد کو ما نه يرش ولي ير نه دمه درخانه کسی خدنه نه يديږي ااده کم نه يرې یا فلا تنسا مغ بتا تا قران یاد کو فلا تنسا نتی می ها الا ماشاء الله کچرو غوری الله تبیت ورستانه یی س او زری تا تا بیماری راشی اخر انه به شک د الله یعلم الجهر ا پویږي پخکار او ما يخفا واغه چپټی ونه یسرک آسان وکم تا تل لسر لاردا سنتیا ان لرد جنت فذکر پس بیان کوا انفعت الذكر بشکا فائد ور کی نصیحت ستا سیا ذکرو ذرت نصیحت بو الی من اسو کہ یخشا چریگ د اللہ نا و یتجنب هال اشقا او ډډب اکړی اغه بدبختو سو الذی عاکس یسل النارہ چې داخلي جبور ته الکبرہ اغل ویتا کې به چې کم نه په جہنم کې به وشته را وشته دیب آواز کې چی اللہ مرگ راولی اللہ وینا مرگ بنای بیا قد افلحا و تاثر کامیاب شو مناسو کو تذکر چی جان پاکا دو گناوونونا دو شرکنا و ازکار اسم ربیه او یاد کرا خپل فسواللہ نراوی بالا اللہ یا اللہ را مدد شی یا را مدد شی بل دنیا نا دنیا نه بیرغبتی رغبتی ورکی بل توسرون نا لحیات تا دنیا بل کتاس ورکوی جن دنیا والا آخرتو او ترغیب آخر ولاخرتو اخرج شده خیرن ورد وحبقا باقی پاتو که دون کره او دا خبر دا سین دا سی انها ازا بیشک دا بیان لفظ صحفه الاولا خامخواب پس ای پولم بناو که صحفه ابراهیما کتابونا دا ابراهیم علیہ السلام و او موسا او صحفه دا موسا علیہ السلام این کتاب دا غم گواده پده صورت الغاشیا دا صورت منزول کی اتش پیتم ده پس دا صورت زاریات نا نازل شویده داود سوره تو اسباد د اخرت اسباد د اخرت کې مخکې سورات سرا رغبت او تعلق په اوسو طریقو سرا مخکې سورات کې مضمون د توحید بیان شو د پدین سورات کې اسباد د اخرت هغه تفریقی ځکه دا سورته دی سورات پس یو ځای راولو یا مخکې سورات کې بیان شو التزید من الدنیا د دنیا نه بیرغبتی بیان کړه په دې سورته کې تخفيفي دنیوي یا تخفيفي اخروی او بشارت او اقر کی مومنان ته خلاصره شولت په دې کې بیان کوي مثالونه ذکر کوي صورت کې مثالونه ذکر کوي او درجات سلور هغه بیانوي داغه سورته کې مضامین او بشارت تخفيف او نعمتون د الله یا در این دا اللہ, دا اللہ قدرت او اغای اعتراضات دا مشرکین ام دی او جوابات ام دی دی ترکی سر صورت روان دی بسم الله الرحمن الرحیم حالتاکا ایراغلتا تا حدیث الغاشیہ خبر دا قیامت غاشیا. قیامت و جو ہن دیر مخونا یوم ایزین و دا رضبان دی خاشاتن پی ارکی بی عاملتن عاملتن امل کونکي په دنیا کې ناسبتن مشقت کونکي وای په خلقت کې دنیا کې کارې کړه لکهن بیزای ځان ستړي کړه ا حضرت مرسلانو د شام په دورته لو یو وی سائیدی او اور هغه ډېر باد گزارو داسترګې باندې د سې داروزی کتر اغلوي اپ جڑا شو چا ورته ویوله وی دې سړی ځان ستړي کړه بیزای ځان ستړي کړه ا سې پخپل غلط دین باندې هغه باندې امختاو او اللی رضا کولن لري لکه جړم په دې باندې اللهوی دنیا کې مهنت کړ دې ځان ستړ کړ دې خو په اخر کې بداغي فوجا په مشکەت کې پروته تسلان آرنګ داخل بشي دې ورته حامیاتن ګرم دې خوندل ام وړې تسقاس کوله بشي من عين آنیا، په د باندې دا لا سلاهم نبي دې لپاره وامن خراته الا من الزري مغر اغزوزو اغزکم چې ورته وي اغا نو ابو جهل وی خزوز بخرو زيره سر بخوب شو کنه الله وی خا لا اسمنو سر بول نه کوي سر بول نشکول ولا یو نه بشکول کول شي منجو دلوګينا نه داس نه ري نامو ست کل عذاب دی او جون دېرمه کونا یو مزین و د هر روز باندې نعمتان ترا تعذبی له د کوشش خپل ناز راضیه خوشاله وي دنیا کې ځان سړکړو د الله د پاره الله یو ته خوشاله دا ناشتا دارتل د پابندی خپل کارونه پر خودل د الله رضا ده دې په خدو نیوی لالچ یا بل څه نشته په دې وجه باندې الله را خوشاله د ټولو مسلمانانو نصیب کی علیل سعی ها راضیہ ودخفل قوششن بخوشالی راضی بای دا صدر یرا فی جنتن پا باغنو کی بیعالیتنو چطو کی لا تسمعو تبناوری فی ها فدغضی کی لا غیابی فیده خبری سغر مخاطب چشی لا تسمعو تبناوری فی ها فدغض جنت کی لا غیابی فیده خبری فی هاشتر فدغ جنت کی عینن جاریہ یوچین روانا فی ها فاغی کی سرورن تختن بای مرفوتنو نوچت وا اكو ابون گلاسنا موضوعاتن کی خودی شوی و نمارق وبالختن به مسوفتن قطار قطار و ذرا به مفسوسه به طریق پریوري به سری بلگیذلی قالن مګول دیلی تښتنه و پراتای اخر مضی سردارام او داسه ايش تجنه اب پراتای نو اوس پران دیږي کی د مشرکین اعتراضات اگې وی خان چې تاسو وایې الته به کټونه او چیت پراتای کنه نه نه دغې ته به سړی خیي څنګه نه دغې جواببه اف لایان ضرورونه آې نګورړ الل بلیدي اوښ دا کې څنګه پیدا کړی شوي دی الله څنګه دی پیدا کړی دی چې دی یوه څنګه کېجن لاې باته خي کل نه نه بیا هغې یارهوااقوا به موضوعتون ګلااسونه کې خودې شوي نهکه دا کللااسونه روپږ د شينو خو ما پهشي نو مو د کې نووي نه اللهې و ایله سمايه نګورې اسمان تاکي فرغات سرنګي پورته کړې شوې دي الله اسمان پورته کړي درا پریوتو ما چې چې تا دا کسې اګلي اسنو پراتي کنه جنت کې اده شي او شیشه به سپني نبيہ وانا مالک مسفطه بالختون قطر قطر نو مشرکين یو کې دارو خو دا بالختونه که راو پدل نبيہ مداگې جواب وهل الجبال الای نګورې قرون تک ایفنه سبد یسرنګې درونی شېوی دي دا غره خویدو ور را پیدا خو په دې ولاردې دا که چې بالا خته را په دې پراته وکنه نبیا وزرا بیه مبسوسه به ستری خورې شېوی نه راي چې په دې باندې خلک درځنه دا بژړیګنه دا بښلېګنه جنګ چې دا به ستری مداگې جواب وهل الارضې نګورې زمکه تک افسوت هد سرنګې خورې شېو ده لازمہ که چاو شلولہ چې ازار کړل کم مخنه په خلک ګرځي او مشرکین بدبخت خوسبه وی کنه فزاد تیر په بیان کوا ان مانتا الیفه هم بر تخپل بیان کوا تفریضا دید به اعتراض کئ او ته خپل بیان جاری ساتئ دا مبالغ کار چې کم نه لږ او که توا چې پلان لري اته دا وي پلان دغه وي نه بس په یا مسله لشي بیانوي تخپل کار کوا اغه مثال دا دغری لار ته روانو اخر ور سره نه چې پلار ته للو دواله په اده روانو خر ور پر راخای نه خلک دې دې تا وګور کماکلتا الکه د اخر دسه ته پاری لم بسورلی نکي کنه نا هغه ځاوالل نه جوړي ا زوی پلار ته چې بابا تکی نه پځي خر عذاب اوونه سمجه لبونه سم نه هغه نه چې بلکله تلل نه هغه خلک دې شرم تا وګور آړو کې قطان دی او مشر برهنااستې په خبان ته ووری چې سمهپن لغ پلارې به چې ز به کومتڅ کې نه پر خرو